Sura ya 17. ya mkataba. Rabi ام ya Ibram wakati akana maatuswini tusini na shena saio amambia wa mzee mgumu mwenyewe ushindiwont yenshi wa mozana wami ukemandilifu nito funga umkataba wangu baina ya wami na wawe Nicho uzidi shiaa wengi Wakati ule Ibram anyama amusujudu Mungu basi Mwezi Mungu amwambia tiwani umkataba wangu ni ufungao na wawe utokade umzade wane shaninyengi kucho watena wachena deli Ibrahim deli dina laho deline Ibrahim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 wawe na izile mbwe zao zito zao banda yao mbeya hambea tiani ina mnamucho stahi wo mkataba wangu baina yangu na wanyu vwa mojana izilembe zao zitso baanda ya wawe, kila mtu baba harimwa wanyu atotahiriwa Mutotahiriwa na hiyo itokade alama ya omkataba ulio baina yangu na wanyu Isukuyana bane ya, ya umzali wahe kila mwana mtu baba wanyu harimazimbe ya zonti asilazimu atahiriwa naike amba ajwala mrabani haho au uwaruma wajeni wa jeni wa wanunuwa iliyo amba kawasi wantu winasilaya wa ilazimu wantu wajola dagoni haho na wawa wanunuwa ya yaho watahiriwe ile umkataba wangu uvenuwe ike ikealama ya mkataba wa daima mtu baba ikao amba kata iriwa atotengulwa na ikabila ya maana kasta ya masharutu ya umkataba wangu mwezi mungu amwambia ibrahim tena za mtumshe amtumshe wa ho sarai kutsomuiratse na sarai deli lahe lae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 na Sara aliona mahatusi ni Basi Ibrahim amwambia Mwezi Mungu ayi, malangu yanguni humi yao, de Ismaila zao. wakati ule Mwezi Mungu arongoa dilashaka mtumshi wao Sara atoudalia mwana baba, utomwira Isiaka Nitofunga mkataba fungam kataba wae uke mkataba wa daima na waye na izilembwe zahe banda yawaye Tena za husu na Ismaila tikubali iudili liyaho joie en bani tombariki nitomumbanzao nitomzidishia isiliahe hawengi atodzawana wawafalume kumina waili, Nitsumufanya akem dzadewanechan ndi boave Be umkataba wangu nitso na isiaka uosara atso dzaliyo wakati mauri deunu mwaha uwo ujao. wakati amalizahu la guana wae, mwezi mungu amulishi ibrahim saiyo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 mana mtubaba wae Ismaila akana mahakumi na miraru wakati atahiriwa isukude huyo Ibrahim atahiriwa pamoja na umana wae Ismaila na baba pia wajala mrabani haa huwa nunu hawajeni 17 hawa geni watahiriwa na wa